Bite untik be Narogeita bezi. zatian antxeta erratia. Soitattik bezitara kapitalari Muga inposatu egin espekulazioari Eker Eta saio horren errepika Ostiraletan Ordubitatik aurrera Bueno, bueno, hemen txegoo berriro vueltan, ezker gantxoan Ja da denbora luze pasada hemen azkeneko segonin nintzenetik Kaixo, bizi argorri? Ez eh? Kaixo, iragorri ja nik jalan ez zarantzan Itxunea zu hemen nengo gote ziñan edo ez, Eta bueno, ia saan ez usteko atxeina izan du da zu hemen aurkitzea gure lehenengo irraza jonetan Ba bai, goz voltatu nahiz Eta aipatu behar dut, ba nahiko ondoto batu zaituzte eh? Ez asko aldatu, bizi arra gorri, gorri beti bizala Osasun onaren senale <laughs> Eta jarko, jarkoi den krestare bada i zorrotz-zorrotz. <risa> Asi que posta nahi zorrola ikustaz. Bai, ezta, bazen gara jagu ere zuen gana itzultzeko, bagenitun goguak egia esan, udara luze eta txegin baten ostean, ba, beti badakizu protagonismo pixiatere ez dago gaizki batzutan, eta etorri gara. Osondo, zertan ebilde zera jarkoi? Alekin bueno. jenemen komentatzen estudioan, maitasun kontutan e, zotezaren ibili, horrelako musikarekin hasi bai duzu saioa. Bueno, denetik <laughs> pixka eta <laughs> egonlaiteke. Ez, gehien baldanean udaran bakizute lan egiten dugu batzuek, besteak ongi pasatzeko, eta horregun gara, ba, iragorri eta pixargorri bezalako jendea, ba, aguantatzen, batzutan. Eta dizertan ibili aiz, pixargorri jauna, maitasun kontuetan ere bai. Ez nik, Uda osoan, eia esan. Lanean eta txeen aldean aldiberean Zer datikan galdetuk ez zuen ba, Nik nire hau txea azken boladan ba, gaizki izan dut Eta bueno, banekin ba, Udan, ba, gorra amaten badin banion ba, Zintzarra guztiz, ba, arazoak izango nituela ikasturtu honetan ba, Nire ahots txea, bueno, gozoa batzun uste, beste batzun ere bera, zakarra Zuen ekartzeko eta bueno, nahi goi zain dut Alapiskat zain du, ibili parranda gutxi zain du ikasturte honi, ba, indartxuta goz ekiteko. Eta zu iragorri, maak ibizela hori itxasos bestaldean, zure kloneka batzuk aso genitun, gero itxulizinan, askotan esan genuen badator, badator, badator, baina ez zanet Eta, bueno, horren baitzau de, baina zein duzu bitartean. Ba, kapitalismoak baitu ninduen, bitxar gorri jauna. Enpresa batean egona, ze betorri nintzenetik kan. Kauen, sot. Gati Arratxalderoan, ordu itatik hamarretara, kajak nere bizkar... gisa joan <laughs> altxatzen, eta hori ba, datokatzen zaigun bizitzala. Ez dagoa gu jateko, jateko eta etxe bizitzabate gukitzeko, horrelako ba, ugazaben enpresetara joate besterik ez dugu, eta esplotatuago, nahi, zorain arte. Baina orain, aske naiz. Oztrenaiz, ba? Zona hain aske ikustez. Ba bueno, badiru <laughs> di, askatasuna berrezkuratu dugula, eta dudan bakizute, mendik aurrera ezker gantxuazuekin bi astero behin, eta jarraian basiko gara saioaren gora azaltzen. As Beraz, jarraitu hor, guri entzuten. <totipen> etagoan bueno, ba, gureiraen nunin orako gasalko osalduko izkizuegu eta, bueno, ba zeoz ez funtzionatzen dunean usteuzunean funtzionatzen dula ez duzu zertan aska aldatu beharrik beraz gu gure edukiak ez dira asko aldatuko beti bezala gure berri era bat subjetiboekin jarraituko dugu gurirko eta propio egiten, nola ez? Gero ba, gure elkarrizketa nagusia edo izango dugu eta bueno ba, bigarren bat zumeago edo ja eztabaidago tarte iriko genuke hemen iragorri eta bisargorrien artean eta bukatzeko nola ez gure betiko agenda eta ezker ona ez ez dugu izango bestela ja irrazioaren izena bera luke zenturik baina oraindator ba batez ere izango dugun ba, berrikuntza handiena edo Eta deguizuen bezala, ba honek badaka pixkat, ba, ba ere, ba, gizarte eraldaketan eragiteko, bueno, ideia edo asmoa, eta horren baitan, ba ezin bestekoa ikusten dugu, oinarri ba, ideologiko ba, sendo eta zehaz batzuk egutzea eta horretarako bueno, ba, burratu zitaigu, nolabait, pues irrasaioa bakoitzean, gustu hasieran botako dizuegu esaldiren bat izan daitekena pertsonaje baten batena, abestiren batena, bueno ez, ba nola barruan edo horren atzean, ba daukana, zer esan handi bat, izan daitekena iraultzaiena, edo goberdongo testu inguruan, ba eragina hundio, ekidezakeen, o edukiz beteta gonditekeen esaldi zehaz bat. Eta Irrasaioen bukaeran, gure elburua izango da, bazuei esaldi horren pertsonajea zen izan dena esaltzea, eta ba igual, ba, pertsonaje horren, azalpen pixka bat edo pixka atzean da egon daitezkeen edukiak eta ohi sakontzeko poziggal liburu sorta bat ez zuei eskeini edo dena delakoa. Bai izongo da, gure eguneroko irrasaioen edukiak gutxi go grabbera. Baina etorgaite zen gaurko irratsaileera eta azalduko dizegu gaurkoan beti bezala, eskergantxoko kideok hor egon gara, Munduan zehar barrena, eta, bueno, azkenean, ba, Euskal Herritikan eta Kataluña Bitartean ibiliko garela. Zeren gaurkoan gurekin, ba, bi gain nagusi ditugu, ez da iragorri? Bai, horrela da, eta, ba, bueno, lehenengo e, gure lagun bisiarkorrik esan duen bezala, ispiritu kritikoa indartzeko ba, berrien azterketak e, kritiko eta zorrotz batean dugu. Eta gero gaurkoan, ba, askapenako julen edukiko dugu geurean, Eta berakazalduko digu, aurriak ba, emeretzitik aurrera askapenaren kontra, ba, askapena eta beste hainbaterak idaren kontra, ausitegin nazionalean, aurrera eramango den epaiketaren inguruko gora berak. Eta horren ostean, ba, bueno, gaizki iragonik esatea, ni gombain nintzenan, eta ba, naiz protagonista, baina iragorrik, e, bisargorrik, emendena dago rita, bisargorrik, ba... Zera, entrevista oso zerro da tegingo dit, es? E, Realde Katalentan e, e, edukitako egon aldiaren inguruan, dakizuen bezala, ba, angula berriarekin batera, ba, egitesmo komunikatibo kontra insurgente, insurgente bat egingen kontra nuen. Kontra insurgente! Eta, <risa> esan nahi du, kontra gemonikoa janaztun naiz. Egingen nuen, eta ba, alantxe bihali ninduten, nere gogoz kontra, den asan beharra da, baina azkenan ikasi nuen. Eta gaur, hemen, ba, hori guztia... Ba, goitik bera botatzena noa e, Eskertzeko e, aira gorri alako Zure gogoz kontrako Ekimena urrean matea Gure proiektu komunikatibo insurgentea Hori da Azkera militantziak hori du Kapitalismen kontrako borrokaan ba, Gauza gogoz kontrako gauza asko egin bar dira bai. Baina bueno dira. Batzutan ondo ateratzen dira Togoporla gauza Eta ba, lehen esan duzun bezala ba, e, Espiritu kritikoa e, bultzatzeko ba, Esaldiaren E, tresna asmatu dugu horrein honetan ez? Eta akaso botako dugu jada e, aste honetakoa edo? Bota? Bai, iragorri. Bueno, Eta ekit oso ondo askatuko dudan, baina bere jatorrizko diskuntzan esango dut. Bueno, gero bestela esan euskera zere. Eh? Vale. Esaldiada, RWA TURRRRRR Zerantia Kedurara haintz. Hau da? Urteak, irango duen, egun bat izango da. Hora, Arana. etorkizunari begira bezala botatzen den predizio, eh, itxar erpenez, bete, beteliko predizio bat. Eta, bueno, ba, zeria referentzia norquotazuen eta hori, bukaren ikusiko dugu, beraz, gureken gelditu zaitezte. Hori da, beraz jarraian, eh, ongiru hitzen bat zaitzue, entzuleok, julenekin harremanetan jarriko da, ez? Horreintik ez, di... berriak ditugu egia da, ari, barkatu, ari, ari, ari. barkatu, barkatu, eske lehenengo saioa eta horreintik holi gabe gabiltza. Ta Ta bai, Berriei o... tartetxo bat, orduan jarraian. Ba, gure hau txetaz nozkatu gabe, musika pixka jarriko dizugu eta jarraian berrien saioara. Bueno, berri hau, ez da berria, ez baizan atzo gertatu. E, Armaboz bat egun atzera jo behar dugu, hilaren hogeira alegia. Eta bertan, Estatu Espainola eta Estatu Frantxezak, operazio polizial e, garrantzitsu bat, aurrera eman zuten e, baigorri aldean. Bertan, bi eta akidea txilotuak izan ziren iratxe zortzabal eta da bizpla eta horiekin batera e, beste bi pertsona ramosa gartzazu eta etxean zauden horren jabea edo e, zergatik ekartzen dugu berria gunea, azken finiaen ez baita izan edo sareka da, e, badakigu sarekada guztia garrantzitsua direla e, denok e, bere garrantzia dugula askapen mugimendu honetan, baina, bueno, horren honetan, bi pertsona haiek, esaten da, bere zirela bermea gaur egun, bat, atazkaren konponbide prozesu honetan murgildutak gaudelarik, bat, pixkat horren bermea, ez, haiek bai ziren pixkat ere gaur egun e, negoziak eta negoziotarako preso den pertsonak, e, arma guztien kokapena, kokalekua eta dena delakoa, eta e, nazioarteko eragile eta pertsonaies bereinekin harremanak euki izan dituztenak eta bueno, ba, beste behin ere estatu espainorrak bereiztera pues antidemokratikoa eta bueno konponbidaren kontrakoa azaleraziz ba bide poliziala era, e, bide polizien autua egin du pues pixka, euskal <coughs> euskal haien ustez, utez ba, ez Ba, hemen dik kritikaz horroz bat eta gaitetxe nahi dugu alako operazio poliziarak, azken filan honek ez baitituzte alako polizio, operazio poliziek, ez baitituzte inungo <coughs> aukerarik emate, benetan etorkizun batean hemen bake batean bizitzeko, azken filan gaur egun bermea diren pertsenoiek eramanez, lortuko gauten gauza bakarra da, e, arma pilo bat igual, hor Auskal Onun deskontrolatuak guztea, Eta nahi duen horiek artualizatea berrizera biltzeko eta hemen elbura baldin bada berrizera alako gatazkar Ez ematea pos, alako pausua nik uste dut ez dutela batela guntzeen ba, Euskal Herriaren askatasunaren bidean. Hor duen, horrekin besterik ez dugune ezker gantxotik gaitzetsi, eta nola ez, ba, justo duela bi egun ere emantzien atxiloketak egoitzurritu kotxea beste. Bi lagunekinen batea, ba, azken fina, ba, beste pauso bat ere, konpon kontra. Eta, bu, zerbendik esan nahi dugu, da, eh, ez dugula alako represiolik nahi Euskal Herrian, eta ez gaitzatela pakian. Desioa zuzentzen du, pantailako imaginak filmetako pertsonaien, sedukzio gukiesinak, gizonezko perfetuak, kaima komesko finak, sherian egindako plastiko eskopantiña. Beno, Euskal Herritik mundura saltu nahi egina izan dugu eta Basirian dagoen aste horretara hurbildu. Eh, gure asmoaren ez da asaltpen izugarri bat bate, baizik eta e, ba, egunero jasotzen ditugun berri horiek ulertzeko klabe batzu jartzea mai ganean. Eh, eh udaberri arabea bezala ditu izan zen horiek hasi zirenetik an ba, tunezen tuneze hasi zirenak ba, bueno, aldarri demokratiko batzuekin asko ba gero ja mediatatik an zuten gero noizbeinka jasotzen gen dituen ba Egipto nekutako golpeagontzela Libian Gaddafi <coughs> Sirian gerra jarraitzen zuela eta Daesh sortu zen arte ba ja geroztikan mediotan ukidu dugu Siriako gatazka. Eta bueno, azken azkenberria izan da ba Erusia, potentziare bai, ba ja bombardatzen hasi dela Siria eta ba ja lurralde hoietan ba, bi, bi potentzia hon diren e, konfrontazioa edo presentzia badagola gaur egun. Batetikan estatu batuena, bere bere inguruan sorturiko koalizio horrekin, ba, bueno, bere arpegia garbitzeko herrialde arabetatik bere morroiak koalizio baten inguruan batu ostean, gogoratu behar dugu onu, onutik pasagabe, eta gogoratu behar dugu ba, Rusia sartu zenetik, sartu zenean, ba, berak planteatzen zuela, on euren, e, ba, on egindako interventzion plan bat Sirian. Ba bueno, Rusia sartu da, eta ba, nahi genituen ere man, ba, klabe batzuk me, mendikan aurrera ere, mediotan egongo delako e, Sirianin, kontu guztia, berrefusiatuak ere medio direla, eta hori ulertzeko. Lehenengo goza esan nahi duguna, eta askotan mediotan esaltzen ez dena, da hori ulertzeko ezin dugula, dugula ekialdu urbileko egora ulertu, ba, imperialismoak bertan da, dituen interesak e, kontutan eduki da, gabe. Ja da, mapa bera ikusitan, zematen da, hori e, ba meditearreneko kosta horretan duden erri guztia, eta ba, pixkate, ba, ez direla e, orografiaren arabera moztuak izan, baizik eta e, esaten den bezala, regla batekin izan direla, ez? Eta hori dator, ba, lehenengo mundu gerratik kan eta ez garain atzera joango, baina lehenengo mundu gerran e, otomandarin imperioa alemaniarekin aliatu zen eta galdu zuenez, ba potentzia garaileek ba, inguru horina izan zuten bezala banatu zuten. Adibidez, Siria gelditu zen, eta Gran Bretainean Irak eta Jordania hartu zituen eh Horrek esan, horrekin esan nahi duguna da, ja aspalditikan dagoela imperialismo hor eta lurraldori ulertzeko ezin dugula albo batera utzi eta zergatik handagor bai hidrokarburuen eh e, hidrokarburuen nos atentad hidrokarburuen e, ustiaketarako eta erreserva nagusia delako bai petrolearena eta bai gazarena. eta baita ere ur urgozo bai hondiak dituelako eta guk e, mai gainean jarri nahi duguna da, da, batez ere gaur egun imperialismoaren buru de estatua batua e, zelako, zelako estrategia daukan siriaren gainerako, ez eta da balkan Azkenean, <coughs> E ingurual inguru guztionetan, 50garren e, hamarkadan sortu ziren mugimendu nazionalista burges batzuek zeinek aldarrekatzen zuten, ba, a, mundu arabea batu egin bartzela eta kanpoko imperialismoari aurre egin barzitzaiola. Hor e, topatu ez aukegutza uzten dugu izena e, al ba, Egiptoko buru izantzena eta berak jarri zuen pixka bat doktrina hori mai gainanez panarabismoa dituz hitzaiona eta beran jartzen zuena zen, ba bueno, arabek herri bakar bat osatzen zutela eta batu berra zeukatela imperialismoaren e, kontra eta adibietzak bera, Adibidez, bat berak Isabelen kontra Josuen, eh, Barjelian zegoen e, frenteari lagundu zion eta berreta bad. Hori horrela ikusita, ba estatu batuaia hasi zen ikusten hori, hori politikoekietzera bideragarria, batasun politiko bat egongo bazen, ba azkenan bere lehengaien ustiaketarako arazoek zituela, zituelako. Eta orduan hasi zen, ba, duela urte batzutatik hori hori suntzitu naian. Lehenengo irakizantzen, begoratu hartu dugu e, San Josein famatua, ba bueno, Hemen aurkeztu zela eta posiblement izango zela, baina regimen laiko bat zeukala gainean eta eta antinperialista. Gero Gaddafi zantzen, Libian eta gero Egipton ere antzeko zerbait egin zuten eta orain siriaren, siriaren e, siriari tokatzen zaio. Zergatik, siriak ere bai, ba, jarrean antinperialista bat daukalako eta, eta ere baitare, iranen lagun estrategikoa delako. Eta iran delako ba, gazerrezerbetan lehenengo reserva munduan. Eta hori da, estatu batuen begipuntuan dagoena. Orduan, zein da, zein da estrategia maigainan dagoena? Pusirak enegin duten bezala. Estatu haundi eta estableak, bat, zatitxiketan e, banatzean, gero, ba negoziazioak, bat, ba, hori, potentzia politiko txikago egin egin alizateko. Eta kontestu honetan, bat, sartzen da, sartzen da, e, planuan, errusia. Eta, bueno, bi, e, biez, hiru esan genezake, e, interpretazio topatzen ditugu e, gehien bat mediotan egun. Alde batetik gan, nagusia eta estatu batuen irakurketatik eratortzen dena. Errusia ba, alazaden erregimenaren laguna dela eta sartu egin dela ba, e, bera defenditzeko asmutsarekin. Beste batetik, ikuspegi, ikuspegi pixka bat zabalago batetikan kokatzen duena, bazkenean horrematen <coughs> e, adiren gatazka hori, ba munduaren botere ekilibraren zako ezin bestekoa dela. E, estatu batu lortuko balu Siria e, banatzea eta, eta ondoren aurrearengo balu bere iran, eh ahultzeko ahultzeko alegin horretan ba ekialdu guztia kontrolatu eta eta esan bezale reserva guztioien jabi izango zelako eta Rusia geldituko litzatekela pixka bat ba zokolatuta, ezta. Eta eta bueno, azkeneko bat topatu duguna eta beztekik ni eztsuna ez neukana eta bueno, itze egiten duena ba, ari direla ur, ari dela hurbilpen bat ematen errusia eta batuen eh Artean estatutako saiatzen ari dela Berusia ba, hutanen orbitara hurbiltarazten, <coughs> Txina ba, ikusten duelako gero eta eta etsai handiago Eta oro litzatekeela ba, bere, bere alegina honetan eta hargatikan ari direla, ba hori onuren bitartez eta ba Obama eta Putin ba e, elkarrezketa Augustia hori ba, mundu hain gertatzen den bitartean, ba bueno, Siriako egoera, egoera humanitario hori bai askiezaguna da. Eh, milaka eta milaka pertsona andika nies egiten, e, gatazkaten gabeak bertan, ba daix ez ite egiten da, baina dago da, ez dago alnusa daude, e, iparraldean, ba militsia kurdoak dago Damaskoko ejertzioa, eh, Rusia esan dugun bezala, koalizioa Talde tal le militar isuarripilla daude Chechenoak ere bai daude, ba, bueno, e, da bueno, e, frente barruan eta barreta bar eta, bar, eta herriabitartean ba odolustitzen edo hiesi edo edo borrokan. Eta ba bueno, hau izan dira nahi handitu jarrik eh klabe klabe jarri mai ezin e, dela ulertu Siriako egoera Ba, imperioz berdinek bertan jarrita dituzten interesak kontutan eduki gabe, eta ba, bueno, gurelkartasuna bidali ere bai, ba, Sirian imperialismoaren kontra borrokatzen duten ba, miliziano batezero kurduekiko. Ba, bueno, kaso neta, ni ez nahi zaino rutira juango, Nafarro aldera baizik, eta, bueno, e, kontatuko dugu, ba, bertan gertaturikoa, eta azto netan jakin berri dugunez, zela sindikatutik e, berria botazuten ez, ba, Nafarroko gobernuko dirusai, ba, bat zeuden hor, soldata ordeinketabatzuk, eta begiratzen hasi dira, eta zer, eta komisien ezobrera, eta UGT sindikatuen kargu liberatu batzuen, ba, soldatak ordeintzeko izan da, Hau da, ikusten dugu, zenolako lotura ematen duten, botere, eta sindikatu batzuen artean, gero ez gaitezen harritu, eh, sindikatu batzuek segituan lehengo proposatzen zaien asinatzea, eta honetan nabari izan da, ez, gainera, badirudi dirudi, e, ordeinketa hoiek, e, azteko, ba, usaitxarra bat nahikoa, baina, e, ordeinketzen zitzaien, ba, beraien postutik at egiten zuten zauraiten gatik, hau da, ez zeuden lan egoera hoietara loturik, eta nun bait, ba, ordeinketa hoiek, ba, nahiko... Zuzmo txarra ekartzen dute burura. Emen dikan, ba, gure kritikan noski azkenean hemen denon diruarekin, batzuk aberasteko, eta botereak berak, ba, sindikatuak lotzeko erabiltzen duela ematen du, eta argi ikusten da diru dinez. Ikusiko dugu, zertan galditzen den, ba, ikusi dugulako, bai Espainian bainan, eta bai Euskal Herrimaian zertako engainatu, bai ematen diren ba baie investigazio eta gauza guztiekin ba ze gertatzen den ez eh agertzen da eta urte baten buruan inorez da oraitzen beraz espero desagun kasunetan, honetan ba bukaraino eta den argitze ona Arratzaldeon Julen Arratzaldeon Bueno, el, ba, el karizketari Ekin aurritiko, ba, justo eren egun Jaso genun berritxar bat Eta bueno, jasar Jasar refusiatu zaja horrega Atxilotua izan da Eta gero aske utzi duten Eta pixka, jakeneko enuke orze Irakurketa egiten duen askapenak Bueno, pues Egia eh, pues, zen, Irakurketa Aspaldin genuen berada, zorritxarrez Eta da, bueno Eka eh, zuenetan edizalaz ose Jajarra Berdierekin duen eta eta ainda berdirekin duen jarrera imperialista berdina alegria eh kolaboratzen du eh kolaboratzen gobernuarekin eta kasu honetan pues eh bueno, Jajarrako konardura historikoari bizkarremonda handi disean egon ber eh egiten Errepuxatu estatusza eman beharrean, asilo politikoan beharrean, egiten duena atxilotu eta ameatxatu, pues kasuntan egin duen bezala, ez. Beraz, bose, egiten duela koketa hori da, eta gain zuzen ere, uste dugu golpe bat eman haiduela estatu espainiarrak, dortzen diren e, e, zahararrek, ba, jasanak bezala, ez dezan bere kasuak ondatu, ez dezan salatu, bose, estatu honek, estatu espainiala imperialista dauken jarrera, ez. Beraz, pixat eta berrestea, nende bueno, lintzetan zehar izan duen jarrera berdina, hizetza karetsun dela gaur egin ere eta eta hopokatzen dugula azkiera suo ere. Vale, perfecto. Orduan no, hoea pizkat elgarizketa eingo dugu, ba, biru, biro asteta barru dakazuen epeketaren inguruan eta bueno, bagia izan irrasai ba, jarraipen nahiko garrantzitsua eman genion Baskapenako ba, auzi guztiari eta horrela. Ordun, ba, pizkat aurrerago eginez, ba, Euskal Herrian, duela ba, Dulabizpain urte sortu zen, ba, libre dinamika ez eskubide sozial eta politikoen defendtsan Baina, eh, askapenak, ba, berain ilegalizazio eta bost hau kontrako epaiketa honetan, eh, libre dinamika beharrean, eh, herriak libre sortu du, ez? Hordun, eh, jakin haiko benuken pixkat, eh, zer da herriak libre, eh, zergatik herriak libre eta esoik libre, horren zergatia pixkat zein den? Bai, bueno, eh, bazen duzun bezan, azalduan azimaitu urte, sopuzen eskubi izan eta politikoen aldeko libre dinamika, eta, bueno, hori gortze, bueno, ez da? ikusi da, ba, ba, ba dinamika eraman duen, el virre dinámica de suencia de dinamica, fíjate, afkenia de etiqueta politikoa kostu bat eh, erausteko eta bai izan eh, ba colaboratzen uten euskal eh, herri jartzaileak sola edo eh, espainer ez aterri, pues no baiten eh, bo ba, kostu politikoa sortzeko desiotan, está. Bai. Vale, y al fin otarzamo zien en gaste en eh, gastari son mira kasu genetan, degrabait ere eta kaleratzea eta, eta eta hori salatzea, está. Orduan, bueno... E, Azkaperaren kasuan beritzitasun bat bagago, ez? Eta aizusten dere ezkirila bakarrik bost hau ziteratu Kasuan eta eh, aizusten dertuak ebostan asko zideago dira aizusten dere Erakunde eh, bat eh, toaz, Gure militantzaren antrezna bat eh, Inegalizatu nahi dutelako, ez Eta bost urteetan, azken bost urteetan ez da Orako kasurik egon, ez da kasu, gusango izatekean lehenengoa Erazonia egiteakoan pues, Gardigen eukan, diaren lan du gertzirela, ez da? Baina aizusten dertuen eskubideak, baina baita ere euskipiratu zuzenekoak izango dugu, Hai. edo baita ere zeharka, e, pues, dozen naka e, militantearen eskubideak ere bai, eta erraminta hori bera. Hain duzen ere, internazionalismoa Euskal Herria lan txeko erraminta, ez? Ixat, eskapenaren izaerak e, bo, barne diltzen ditu edo, ez da? Izaera abertzale, izaera antikapitalista, antienperialista, eta baita ere herri moviment duko kide, ez da? Hortan, zentu horretan, e, izaiatu ginen, horri ere biden mauzioen e, dinamika pisteen. Horai, darri genaukan ere, hau ezin zintzura izan, e, bueno, Xanpioi bat bezala, daizik eta lotu gartxela, azken batean lesteukapen eta lesteukazio bat zelako eskubi ez zidurta politikoa. Aberaz, pixkat, bi hausarketa horiek, bi kontesto horiek batuta, pues, buratuz zeigun, herria libre dinamika zortza, da bertan gaude, pues, militante internazionalista hainbat, baita ere eskubi ez zidurta politikoan alde zentxan hau azkenean, bueno, haiek pues, urteak ere e, epaiketan da, erasotu hori denakorta. Hori ga, pixkat, herria librearen Filosofia eta ondoren ja, piskate, ba, hagin, ergo ditzen du, herri eta ikiten ningu duan, eta konfizio ningu du baina prinzipioz, hori eh, zonko zatekean. Ba, o... jatorria ez, nola ustartu zenuten, ba, oi ba, oh, zi, ja. zibillen eta politikoen defentsoi, ba, gero, zuzen duzun antolakunde baten irrealizazioen baten aurrean ere, ez? Eta oh, gero, yeah. ja, piskatea, honekin ere bukaitzeko, e, ze harre erauki du dinamika honek, e, ze lan eginda, ze eskatu dezute, batez ere zer nolako lanketan bota eginda riak, dinamikaren baitan? Bueno, Hor ere, guk bueno, pues, ere, ariolibre dinamikatik, eh, uste genuen, batetik, eh, pausu bat egon bantzela aurrera ere, eta azgera zaurikane, eskuidez pues, inpatuletik den defentsa hori, eta dala baitan ere, pues, ba, batetik, ausi feratzea geburak, eh, eragotik zuten dako, beren militanziaz, eh, eh, ezirela, ere militanzia zuten laukatuko, akusatzen daizkien, eh, pues, brigada kantolatzea, jari e, behal dinten nazionistak antolatzea, bo ikot kampainak hori guztia honertzen zutela, ze hori egin dutela. Eta, eta berriz ere ingo luketela salarik azen dute, erdalzen zuretan, e, nahi genuen zerbait, erazora apazia ez unik, bueno, eskubideen defentsia batean geratu, eta hori buratu zegoen nerri eta iketa sortzea, ez? Hain zen ere, engusten oraindik ere, joaratu gara bide bat zela, eh baitza geuk espainiar eta kaso nola internazionalismoa den epaitu nahi duena bai izabilitateak edo bai zen erakundak azkena eskapella tal triqueta zurako pues sentzu horretan eh behera jartzea gomugan eta izaerekin izaera eh hori ageria jartzea zapat mendebitsu takoi izaera hori eta orduan pixkat vuelta amanez kontu hori eta hori zen proposamena hori da proposatu herrietan eta iazana oso oso gustora gaude, e, bueno pues e, askapenari eta kalderik eta askapenako dinamikarik ez dauen herritara ere ditxelako e, berroi bat herri eta dira eskali herriatzean eta e, hojai universitateetan bai e, iriauzo eta herrietan eta bueno, zentzorretan, oso pozik dan zen ere, zalak eta hau eta lanketa e, antientenarizta hau ditxelako, bueno, gozain e, bat, lokutara eta hori ere, nahi genuen bilatzu, ez? Piskatea daik eta etxatzea Bueno, eh, norri batean eskolarian ingeiz baino gehiago hitz egintzen dut Internacionalismoaz eta egin baigainia jartxas, duz enberaz, oso gustu dago, be? Ba, egia esan, eh, herri paiketana bai izan da, neusten, bueno, berrikuntza haundi bat Eztut, eh, bueno, nigin, deazkadan, horieta esazpiltea ez du irakurri edo ikusi Ez, igual alako paiketa batean, alako buelta bate batean Eta gainean nola artikulatu dezuten ez, ba, berrogei herriez berenetan, herriepaiketa kantolatu dira eta hala, egitean idea oso berrizzailea, oso ongi lortu dezutera saten den bezala batzutan gazteleneaz darla vuelta ala tortilla edo, uhum. baina horpiskat, herriepaiketa hoi, e, zupentsa egonez den pertsona bat entzat, entzut dugu apatean, herriepaiketa, e, Espainiar Estatu imperialista epaituko dugu, e, nola artikulatu da herri hoietan, e, nola irudikatu da, eh eta hori, osea zer, zer nola zehirudi bilatu na izan dezute horrekin. Bai, bueno, egia da utz oso modu beste maneira egin irengirala erriteketa hoiek. Hizenera esturolako pantatu joan dikirera, eh pues eh zera informatu hitzi e, bat, oso modu standard bat eh bete eta gustitzen da. Eh, bost illo, eta bost akusazio multzo nus, esan le faku eh horiek bai e, sabe ditugu Aurkeztu ditu, eta dira, dira, dira igual bost multurik, o akusazio seatak edo. No? Bai, hori da, batezik Eskuderien ezakabuntan, arlozarlo sektorialkita, bueno, pues eh hai pasageri algien eh, lukerako merezi, pues tenemos Jabe Garelako eta eta sortzen dugulako hori gure gurerakotasunean, baina bai. ondo online, pues, ezaila herri badira Espainia sektoren baitan, Arial de Catalonak, galitza, eh andauzeta da eztain aterri zapaldu ere horiek ere, erdien bueno, e, kartzela azken batean den Espainia ez dut duen e, salaketak ere daketan muntza oso te dukeen, mm. ez detik hiluarek puntu izan gertzatik, gautanen arte gartzea gartik. Ego euskaderriko euskaldunan kasuan, ba, nireatzeren bueno, dagarroita zeien, bueno, bozkartzeko aukera izan Eziat. genuen, eta gutxigitako batean bozkartzeko eh, aukera horretan, ez ez koatera zen ez agar ere, otanen partai dira ez da eta horretatik, e, bueno, hainbat arin dira zapalduak, eta hainbat eraso imperialista eta genozidio burtu dira, bueno, horren kolaborazioaren baita ere, erazorizan gaitzateka irguerren e, dutzen agusia, lagarren latinoamerikan egindakoa batik, eta egiten ari historikoa, eta baita ere, mm -hmm. horregun, gazo mm -hmm. no limitantez, edo, dertako gobernu aurrerako iak, des, des, des, des, des, des, des, des, des, des, des, des, E, bigarren eta benetako independentzia baten alde borroka adibideen horiek gaur hori laurka ardirelako oizun dutekela gaurrena ta azkena saharakoa da eh ta produktu historikoa eta baita ere gaur egingoa pues Maroko gobernorekin kolaboratzen eta hori egunotan ikusi dugu oso argiki osea pues, hasanaiaren e, atziloketa honekin eta eta bestein bat kasu egon litzako desak dira bost gaur horie borban Horien baitan egin dute lan eh, herriak, esan behar daite, daitean ez dira algarrik oskalaren egin, nazioan zer erain bat egin direda, eta zentzu horretan, eh, bueno, baztuko gaitzak eh, modu bueno, propio baten erantzun di horri, dira eh, indira pues, alako manifestaraldi batzuk, eta manifestaraldien zemaite ere mutan, eh, zemaite egunetan geratu, eta akuzerzioi irakurri dira, beste eh, herri batzutan, bueno, modu eatralizatu dago batean, eantzestu dago batean o sea, Ekin meno burutu dira, ezta? Hauri da, bai, bai, batek segura batzuk bestearekin ez zute zer ikusirik, baina izaeran eta mamien gauza bera azkenean bai. empoderamentu planteatzen dela azkenean gehu izatea e, arrazoiek miliak adituburlako eskenean ez zatu gara epaitzeko Azkotan, oitzen gara e, Euskaldun honkontra zintzutera bat abezera entzertik hainbat eta hainbat kontu e, eta, bueno, zehortzak nik ez memoriaen deniguruan eta, bueno, guazen gartzenak j Beretan, e, e, segura zi, unhezko ba, politikarik e, basatioen lan, politikarik mintere iztena garatu duen ezatu hori, e, izen eta bizena egin egoazen eta gozen hori arrazeltzera, eta, eta zenbatzera datutan, zenbatzera, kalean pasetan eta bizkait hori da irudikatua dela gero modu oso besterainetara bakoitzak ere, herri bakoitz batzuetan gainei eh, bati eh, pues akusofti multzo batik garantizkia hautan no bertako herriaren nere titate arabera beste batzutan, eh bueno sormen pues, eh, gaitasun onbiago daukaten ere, bezeralako bide batzu jaratu dira ja, ba beraz Mañana ikusten dut bai zuek baino ezak eh, kanpaina guztian zehar oprozesu guztian zehar Eh, iludi nagusi bat izan dezutei, eta izan da zapatila eskuartean. Eh, iludi horrek zesan nahi du, eh, jatorria, mundik dator, hori pixka eta alko duzen niko Bai, mira, eh, bi Iludi nagusi da hori ditugu, batzitik baiztindu naranja, dorre ke eh, iruikatzen du lehen leena aipatu bat, batasun hori oinarteko soberania eta eskudifita politikoen ore naraja parestillorekin bat mm. duela orizan gutek erdia libre e, izaerata funtsa eta, eta bezotik ez ukai aipatu zela zapatillaena hasa zapatilla, bueno, zapatilla argata e, katuska dena alakoa es eh nice. e, ore galidea senduna beresque e, bueno, bere oinarrian e, arabiar munduan dauka bere bere sanailan haitu zer ere oso Gaizki, eta mespretxu garria da, e, zapatan eren zola artikoa e, erakuztea, eta gure botatzea izan dut duke, arabiak munduan, pues, duguken mespretxurik bandila. Eta, bueno, adibide bat ditugu, eta gure pues, internazionalismo ere ekin betuta, edo migutxinez anti-imperialismo ere ekin garaian, 2006-an, okero espaldi manago, ba, George Bush, internazionalista e, bueno, handia di, ba, nola botazion kasetari batek, bere sandaliak, Eh, beste adibide irudia Teresa Muñoz que real de Cataluña tal non eh, bueno errato eh, eh, osunako eh, personaje bueno es eh, fun en realidad no era Fernández eh, Cuteco eh, diputatuak eh, Zapataren sola eta bueno va diria honako adibide zenbait eta uste genuen herripek eta konbirikaziozuk etela eh, eta muse bichare fogabu eta eta propio ric eh, benetan eh, bueno erriak era da kieta diek herriak sortutakorik baina daukaguna da oso horietako bat eta etaatzen gara eta dauk gaitasuna horietakorri hori irakusteko hori eta eta berba da bote, botatzeko ez da. pikat izaera herritar herrikoi bueno hori adierazten du eta hori ergotuta pues dena izan du motzena izaera antibiralista orekin da muchene nostro den izaera horrekin eta vale enaiko argi utzi duzu ja herriak erri dinamika ez dela nahi du herri epaiketen Zergatiaz e, nola mandio zuten buelta, azken binean zuekerak izute zuek baitzera e, ez aizetan eta bueno, baina oain badator, Estatua Espainiarrak e, brutuko duen epaiketa eta eta kontutan eukita, ez ba, e, historikoki ere, e, Aduinzia Nazionalak zeronako jarri izan duen eta ikusita azken astea hauetan, ba, Estatu Espainiarrak ere dena erasoa jodi tun, ez? Ba, Euskal Herriaren proze konponbide prozesuaren kontra eta zuek ere pixkat eskapen mugimenduan e, kokatzen zaeten momentutik an ez esus martzen diozute paiketa honi e, aurreikuspenik baditu zue edo osartzen zaute aurreikuspenik edetera. Gu, uh, zerikarro, eh, bueno, eh pixkate, eh ireguketa no, Gara, harkita eta azken amarkaetan ezkala herriadekiko ezkala emirikantekiko eta eta zendu ameztela, soritzarrez, ez lagarrik ezkaldunetiko eta inbaterriaketakiko ere izan duen jarreak kontutan azuta bago, soritzarrez positiborik egiterik eta ez edo predikzio positiborik egitek beraz, beratatu behar dut lehenak batatu dar duena eztanak Gero erantzunkoa Zatu eren baitan hainbat eta hainbat egin darzartiko, eta arteko harteko kontraosan e, eta moditu kultural eta barra gotu indira, Euskal hartatu behar duen, beraz horretik ere gure filosofia izan da guazen goi baitzera, eta sententzia hori da, e, Iruinean, e, e, atorren azterendean emango dugun sententzia hori da, Madarilean ara emango duguna. E, eta e, iketara zatu horretik, posa, agerian utziko dugu Euskal Herriak, eta, eta hainbat herri zartalduk, euren sententzia eman dutela, eta gero egin ezatela Pues, benetan, eh, segurazki, gurea baina asko ez teatralitzatuagoa den eh, antzez lan hori gindezatela eta baitu ditzela euskal internazionaliztak edo euskal internazionaliztak euskal internazionaliztak Baina, zorientu horretan, pues, eh, zoritxarreztak hagu eh, historiak bentsat ez dugu erakusten eh, bueno, pausu positikoat eh, eman goduenik ez dut. Gero, zoritxarrez, pues, eh, okerrenean pentsatena zita gaude, pues, eh, eman, eman beharriko ditugun pausuak eh, aintzat hartu dut. Horein vale, ba, ja e, bukatzeko um, leki eta behin e, ezker gantxotik e, gure animo guztiak, guretzat eta errugabea zerete, baina hain pixkat ere jendeak errugabetasun tasu ere haiek ulertzeko, haiek ere zuek e, errugabe ikusteko. E, Bota gozitutola galderatxo bat alik eta laburren ez aldu, boka izan daiteko so luzea, baina e. bueno, zergatik internazionalismoa, da garantitxoa Euskal Herriaren askapen prozesuan. Bueno, Bagoztel gu, bi arratzoi unanguziatik duenain garantitxoa. Batetik, e, internazionalismuari gara ez ingo dugulako Euskal Herri askerat ere eki, garaia, e, lan trezuna bat da eta hor, bueno, e, e, adibidez da esberdinak eman ditzak dugu, dola ikarre, ikasi ditaztegun nahi batean prozesuetatik, eta guk ere erakitsi hau ditzendu dugun, eta prima nortzatik, E, a, e, asko alko ikasteko eta ustal emateko zudura eskietza, beraz. Gantrezna bada, bide bat da euskal prozesuan, beharrezko bide bat, eta bestetik ere, gotzen hartu euskal estatua eta momentu batean sozialista bide katzen bada ere. Euskal dugu beretako, politika internazionalista e, erik e, dure baitan. Segura eskietzen dugu aurrera egin, aizuzten ere pos, e, mundua eginean agoen bezala, E, gu bakarrik ezingo nukelako aurrera egin, ezta? Eta, eh bueno, adibide, eh eta gaur eguneraren adibide, pos handia du horrarako, ez den ere pos eh bakarrik ezingo nukelako aurrera egin, baino zen hartuen banean eta badesteko beharko lukelako. Beraz, internazionalak Osvalerian, eh lan da, bada, eh BERFolan bat eta helburu bat ere bada. Ez bi bi di kontzutzen eskoira. Joango. E, eh, gurre aldetikan bestik ez, ez dakit eh, zeo zer geitu naiko zenuke buka horretikan. Bai, aukera eh aukira ustimaia zaintza gusteko itzaide. Urriaren amalirako deialdi bat egitea eta bigatzea, pues eh zule zule gustei, ba urria 12an cita garo hitzola kobula. Pues eh bestelako Eskaberrita bestelako mundu batera ule. Murukan galitzan guztiok, Azkena gertatu likoarelako Herri Libren Martxa batean eh da herri guzti hauek denetan nortzak erakusteko espainia riskatu interartista horri eta sententzia bat emateko. Deraz, gonbidatzen hartzenago 12tan e, Iriniako Antonioti partetik hartengo den Herri Libren Martxa horretara eta gero ondoren Nagarrerien ere ba konzertuak bertan izango dira eh Basque System, eh Sancho E, afu, eta bueno, dille ikma jarri zere bertan izango da. Eta bueno, bertan e, gunea basortu dugu e, bertako taberna eta pelleekin e, erri dezberdinan gunea e, eta beraz, hori, gombi hori, entzule hori eta ezan, bueno, mus, e, bertan dukuzikoa, lai duinien e, datorren azteleanean, e, alma bitan. Vale, ba, eskerrik askot, animo julen. Ba, mila eskerzoi eta osak, Gantille, oroka i daus Zala, oa ingoan, eh, espainal estatu inpealista epaitza e, e, epaitu on, ostean edo oingoan. ba bueno, kataluña aldea esaltu dugu Eta, bueno, bertan, korespontxal gizauki genuen iragorri Azien finean, pues bueno, latinamerikan egon ostean ba guztoko daka korespontxal lanagurutia Eta aldean berak aipatun bezala pixkat behartu eta juno behar behar dinbazanare Bueno, esfortu txiki batez, are haietu zan Eta, bueno, zerra, jentuenotan bertan. Bai, ba. Gora, tu diazu, atzokla esan botazuten esaldi bat. Santzuten, zaila da fenomen bat interpretatzea bertan ezbazaude. Bisa, bizitu ez baduzu, ez? Eurrutitik kan. Eta arretara joan ginen. Ba, gizu nireko santzuen? Barandiaran, haitite eh? <laughs> barandiaran. Bueno, hori ba, Ezker eta eta Angula Berriaren <risa> emendikan oso gomendatzen dugu angulaberria Berria webgunea, bairunen eta eskualden gertatzen diren fenomeno oro bertan agertzen direlako eta espektu kritiko batetik. Ba beno, ba, irailako egita zazpiko e, autoeskundeak zeto zen, autoeskunde prebistitarioak Eta bueno, ba han egon barginela adostu benuen eta norbait bidaltzeko eta bueno, ba neritokatu zitarioak Berez ja, kapitalismoak baitua ez daukan bakarra, iraiz eta... Hori da, hori da, eta bueno, ba egia san diru partida maho amantzitate nangula berriatik Eta derke gana izan, eta bueno, ostegunan joan nintzen, eta ba bueno, Bartzelona pixka bat, hola Ba, oine zeharkatzen eta ja nabaritzen zen sozer garrantzitsuak bazetorrela. Barcelona hiri oso hondia da eta ba, propaganda politikoak presentzia edukitzeko ba, asko garri bar da. Eta agiaza nabaritzen zen kupengia soziala ondo ondo zegoela. Eta barkatu galdera baina. Bai e, propaganda electorala esan duzunean, bueno, hemen eskola derio nituta gaude pankarta, kartela. E, han badago besterik oi dago Azkenan komproba, komunikazio da. teknika berriak asmatzea ez da bater erresa. Ba bueno, bideoak ba, egon dira, kartelak egon dira, pankartak tela moduan ere ikusi ditut, kentzen ez ditut delako hemen bezala, Orduan, ba iruntzeko aukera gehiago zeukaten eta horrelako gausatzen margoak, muralak eta bueno, herriz herri zerri, ba desberdina. Eh, Barcelona esanduan bezala hiru hautdia da eta testuinguru nahiko berezia da. Gero joan ginen eh, Pirineoetaratan bazauten ere hain mural ola txukun, eta oso politak. Ta bueno, komunikatzeko Berriak, eh? Belargetan? O... Ez, paretetan. Egin? Bueno, Pirinean pareta badaude, herriak badaude Pirineeta. Ah, nah, nah, nah, nah, <laughs> Gutxi batzu bainiagan badaude. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. Eta izan bezela eta bueno pa, pixkat, eh, jartzeko, or, eh, ba jartzeko hor ba deitua zegon autezkunde bat bere, bere momentuan eh, ba masek autezkunde batzu ditu zuten eta eta ba plebiscito bezela planteatu zituen hauda eh, etziren aurkeztu alderri eta indar politikoak programa politiko batekin laurterako, urterako baizik eta eh, independentzia prozesuaren hasiera emateko Ba, autoeskunde batzuk bezala planteatzen ziren Hori, ba e, Indarri independentisteko horrela planteatzen zuten Estaturan aldetik, ba, baineta berriro Ezezkoa esaten egon ziren Ba, bueno, e, autoeskunde autonomi, Autonomia autoeskunde Batzuk zirela ez dakizer, baina hori Esaten joan ziren enjan, bere praktika Beste gauza bat erakusten joan zen Eta, bueno, ba, Juncker Europa Komisioko Presidenteari bat karta bat trukatu zioten Gero eskatu zuten favorez Ba, banka hundiko ugazabaket bere postura saltzesaten, e, beste enpresario kamaraklere atera ziren independentziaren kontra Rajoik ere bideo bat egin zuen katalanez, bere Honda zeroko ba entrevista Tamalgarri horren ostean, Lotxagarri horren ostean, osea, esan nahi dut, estatuak berak ere, naiz eta eseskorik izan gero bere praktikarekin ikusten zuen autoeskundo hiek, ba bueno, atzera bueltari gabeko e, puntua zirela. Eta orduan, ba, Katalunia Katalunia esaten dugunean, esan nahi dugu principadoa, gogoratu nahi dugu, ba, Katalunia esatzen duen lurralde historikoa, herrialde katalanak, ba, bueno... Eh, Barroselló Iparraldean badaukala, Valènciare bai eta Irlak ere bai, bai bueno, autoezkunda hauek kaso honetan Cataluñan ziren, ez, prinzipaldan. Eta bueno, ba, e, gogoratzeko, ba, e, alde independentistan ba hor sortutako zerrenda oso berezi bat zegoen, Jurs Pelsi izenekoa, e, or, bertan e, ba, konvergenzia, konvergenzia e, Unio... Zioz, eh batu ziren ba Convergència, Convergència uniolbo albo utzi eta gero, eh eskerra republikana ere bai, eta gero ba gizarte sibileko Omnium dela Kultura e, Katalana bultzatzeko erakunde bat, baina masa mailan ezena da iduzte, jende pilla batek parte hartzen duela. Eta mm. gero ere bai ANC de la Assemblea Nacional Catalana, eh ba bueno, autodeterminazio eskuberandaldekoa, ba, herri herri mugimendu bat. Hori alde batetik handautela, zeko batera mai ganean planteamendu bat, e, ba, gehiengo ate, oso ateraz gero, ba, mesortzi hilabeteko deskonexio prozesu bat hasiko zutenak, ez da? Bestalde batetikan, ba, genuen kup, ba, bueno, indar berritzalea, ba, duela laurtetik ona esango nuke e, ba oso ezagun egiten hasi dena batez ere inguru urbano sortua ikusi, ikusi besterik ez dago nun dauzkaten e, bozkatzari geienak eta bueno ba e, iriburetako herri herri sortuta e, ba, postura antikapitalista oso argi batekin eropar batasunarekiko ere bai e, Postura oso kritiko batekin, funtzionamendu eredu oso horizontal batekin gaur arte behintzat, eta diskurtso oso oso fresko batekin, eta, bueno, bantzen baten zen, gorakadaukiko zuela, ez zegoen argi, no, zenbateko izango zen. Eta gero, balde unionistan, ba, ciudadanos, esa cosa, que nero saben muy bien, que es, eta, eta bueno, PP. PSC, bueno, PSC bere momentuan egin zuen autodeterminazioaren aldeko eh, mugimendu bat, estizio bat eukizuen eta berriro bueltatu da, ba, ba bere jatorrizko tokia, ze esango dugu. Eta gero pues Iniciativa Podemos Equo eta bueno, Nola zangerezak, indefinizio espazio hori, ez? Beraiek ere baiukatzen zuten autoeskunde hauek plebisitarioak zirela eta saiatu ziren hirugarren ba, espazio bat irekitzen eta, bueno, gero, hogita sortzean ikusi genuen ba, etzutela lortu eta gainera bueno, empatea hor mantendu zutela Eta, bueno, hori zen prebioa Eta, ba, bueno, iritzeakoan baina baritu genuen hori, jendea oso Gizartea oso mobilizatua zegoela, ba ere ira pikkat besterik hitz egon, jendearen komentare zeintzu ziren, ilusia Ilusio bat ba, zegoen. Ilusia hondia zegoen, e, ikusten zen ba independentziaren aldeko mobilizazioa ba, bere gorenean zegoela, pentsatu bar da ere bai, ba Iraia ere pues, duela gutxi sant zela, krokis. Iraia 11 egiten da gogorazteko, bas, eh, ba eh Barcelona garaitu zutela Porboidarrek zierro krokiz. Osea, mobilizazioa zegoen atope, eta jende guztia zegoen, ba, itxurarekin, osea, ogeita zazpia da, edo orain, edo inoizez. Eta hor doan, ba, zegoen ba, esperantza, osa hundia jarrita, egun horretan bertan. Eta, bueno, ba, horregon ginen, egon ginen, eta, eta esan bezala, iritsi zen, irailako ogeita zazpi, eta, bueno, ba, bertako kiri batzu esker, ba, auk aukera pasatzeko irailako ogeita zazpi bera, ba, horri guala dan, gupeko... Eskatu nien, enuen perfilik ematen. Ah, etzituten utzi emasekin dagoetan. Ez, beraz joan barrizan nintzen kupekoa direla asko zere abarkan... Abark... Katzaiagoa. Bai, o, asko zere irekiagoa dira, ze esango izut. Eta asko ere jatarra guak. Eta gauzak asko ere argi dituzte. Bueno, eta orduan duan, ba, hor pasatu genituen autoeskundeak eskunde, auto eta bueno, ba... Denbora gutxirekin nabilela, pasako naiz jau eta zazpi gau eta sortzira, pixkat esentzuk izan ziren. Emaitza, ba, emaitzak, ema... eta txazioak, emaitzak eta esentxeazioak, ez? Eta hasiera batean, ba, gau ean bertan, ba, guatzen dut tabernan ginenean orkupeko guztiekin, ba jende asko zeukala urrengo gurean jai eskatua lanean, porque hori izan bartzen, vamos... Eta hasiera batean, asiziren ateratzen lehenengo, lehenengo emaitzak, eta pixka bat gazigozoa izan zen asierako hasierako sentsazioa batez ere ikusi ta ciudad no sé qué u quiso en Gorakada, ¿es? Ikusten zelako, ba, bozkatzaile sektore batzela es kanpaina zen ikusi, ez zen mobilizatu, egin zuten ere bai base sozialetan izantzen gehieman, Marquesinetako kartela, baina ez naiz ut, gizartean be, gizartean ez mugimendu bat errotuta unionismoren aldekoa, ez? Orduan, ba, zegoen sentsazioa, ba, gainetikan pasako sirela, baina majoria silenciosa edo izaten dena, hor egon bazegoen eta bozkatzera joan ziren. Orduan, hori alde batetikan, gero Juns Pelsik eh pinchazoki zuelaren sentsazioa zegon ere bai, ba, gertu bileko zera maila politikan ez zuen atera, baina bueno, CPN emaitzekin oso, oso konten, kontuen, ba ukizuten kanpanean erakutsitako integraltasuneekin eta radikaltasuneekin, ba bueno, 350.000 e, boto inguru lortu zituen eta ez da gutxi. Baina gero jago eta sortzian, ja 28an ja gauzak pizkat eh perspektiba gehiagorekin ikusita, ez? Ba, gazi gozo gozo bilakatzen hasi zen. Ez? Ikusita, bazkenean, selako kampaina egintzen unionismoak, zelako parte hartzea gontzen, eguneko irugetan mazazpikoa hori zugarria delako, eta ba, beti jarri zanden haitzakia bat, gauza hauetarako da, hori ba, ez independentismoa oso mobilizatu dela eta joaten dela boskatzera, ba, beti agola hor, majoria eslinziosa bat, ba, boskatzen ez duena, eta horrek menetan ez duela independentsia, nahi, bueno, ba, kasunetan kasi eguneko larogeiko parte hartzea gontzen, eta ya, oza, gizartaren... E, argazki nahiko, nahiko erreal bat lortzen da horrekin eta independentismoak oza, sea, guantatu ez, galaitu zuen eta bastante esanguratsua da bai, ikustea juten zinen e, zera periodiko erostera eta ze, zeintzen egun <gülüyor> bateko titularra eta zeintzen bestea, oza, sea, ematen zuen oza, sea, bi gauza oso desberdin pasatu zirela aurreko gunean, bai eta klaba zeintzegon, bai, joatea esangun, esaten duten medi internazionalek Eta kanpotikan begiratuta, ba agertzen zena zen, berruturismoak irabazten du, e, otro otra pasada adelante pa etc, etc. Eta ikusita hori, ikusita, ba e, eskainotan gehiengo lasaibaldortu zela, bozketan 1.47 inguru lortu zela, baina dagoela hor, Franja bat iniziatiba eta podemos ecosatzen dutena bai edo ezeko erreferendu batean Ba, segura eski asko, bai Baila eskola joango zirela, eta ikusita egon zen kampaina estatu mailatik, ba, balorazioa, e, astelena negiten genuena, bastante positiba zen. Bai, ere bai, positiba, baina esatea, ba, bai aperkal. Ez? Eta, eta, eta, hor, bako demoraz bai. Eta bai aperkal, ze bakaro. Or, batzuk esaten zuten kupetik, bueno, juzpeltzik ateatzen badu gure sortzi baino gehiago guk bauka, baitu gueskoan libre gure diskutsu erradikala egin, eta oza, e, kontrasistema posiziori mantentzen jarraitzeko, orain ez. Yeah. Eta horieta sortzian, segulako presioa zen ja erortzen kumpe gainean, porque bereiak kampaina bitartean argi eta garri besantzuten. Konvergenzia alderdi neoliberal bada, errekortak egin ditu hemen, han desalojote ditu gure espazioak, e, bueno, oza... Oligarria katalenaren espresio da konbergenzia eta guk mas ez dugu presidente egingo. Esantzuten por aktiba eta por pasioa esantzuten bezala. Eta karo, Jus Belsik esaten zuten, beraien kandiatua mazela generalitazeko presidenterako orduan, orprentzipioan ba, batera bater ezintasun Basta. bat zegoen, mai gainean, Eta orduan sekulako presioa zitzen kupen gainean, giltza, giltza bezala gelitu zelako, eh ba, independentzia prozesori aurrera ematego. Orduan hori da gaur egun eh gauden puntua bilabete zituzten eh bukatu eta aurrera ba, aurrera egiteko adostasun bat lortzeko eta hor dago el tiraia floja el tiraia floja eta eta ba bueno, bukatzeko e, esaterena ba azkenan mai gainan zeuden e, proposamenak bi zirela. Gupek esaten zuen E, egin bartzen azela, boteoen eguneko horreita marra ere ateratzen bazen Dui bat planteatu bartzela, zela, deklarazio unilateral de Baina kontu daztela lortu, orduan pasatzen gera beste aukerera Zela, emesortzila beteko deskonezio prozesu hori, balizko deskonezio prozesu hori Hori juntzbelzik da arama bere, bere, bere programan eta esaten duena da Ba bueno, usten dutela air, atea irekia, e, estatua iseri nahi bada, kupek esaten du Osa, ikusi eta historieninak aspenak esaten duela ez delea, iseriko. Baina, bueno, emesortzila betego tarte bat eta bitartean ba, parlamentuak e, jungozela ze, jungo adosten, ba, legi bitartez, estatu berri baten egituren funtzionalmendua nola izango zen. Bukaeran konstituzio bat egongo zela eta konstituzio hori adosteko ba, referendum bukaerako bat egongo zela. Kupen postura prozesu zein da, bueno, duia alde batera gelditzen da, baina, beraiek esaten dutena da, hori, horrela ba, orrela egin barko dela, baina ezin duela parlamentotik bakarrik an e, izandako prozesu bat izan, osea izara herrikoia part, e, eta parte hartzeei bat uki duela, bitartean e, bai kla, langile klasak bizituen egoera tamalgarriak hobetzeko e, zerbait egin behar dela, ba un rescate ciudadano de intensaión moduan eta parte hartzeko pres dagoela horretan, baina baldintzak hoiek baldin badira. Ordua nirek itzen den tartea, ba arrisku beterikoa da, baina era Ezan behar da, inoiz ez dela, nik esango nuke ba, trantzizio gara inoiz ez dela goa nerri alde bat, e, ba Espainiatik, Estatu Espainioletik alde egiteko aukera aukera obean. E, independentismo oso mobilizatua dago, e eh lortzeko aukerak ere mai gainean daude eta unionismoa, ba bueno, ciudadanosek auk emaitza honak ateraitu, baina azkenan estatu estatu kontrola daukan PP da eta indar residual bezala gelditu da. Ciudadanos ikusi beharko dugu ze naino ez den e, ba hori. Goraka dauki duen indarko hientural bat eta desinflatzen joango den eta Bazkergantxotik ba oso gertutikan jarraituko du Herrialde Katalanen askapen prozesua. Bai, orao da. Eta erroren, dignifican tu destino Quien está implicado en este pro de colectivo Te manejan las ideas hurgando en tu bolsillo Pagan sus franquicias arruinando tu camino Y a mi señor, a mi señor, santifícame Glutificándome Y a mi señor, a mi señor, santifícame Glutificándome ¿Cuál es el número de cuenta de banco del señor? Bueno, denbora ere gabe gabiltza eta bueno, dira-dira botako izuegu agenda bueno, Agendan dakizuen bezala ostira honetan ba, jasanean atxilok eta kanporaketa egindua dela eta konzentrazioa burutuko du irungo askapenak e, Zazpinterritan, Zabaltza plazan adibidez San Juan plazan San Juan plazan, entzituzen ere Eta horrekin batera, ostiralean, lakasita kantoratu du bertxo sex afaria julen zelaieta, binal gazterumendi eta, eta mailein hartze dut bertso bikainekin gai jartze bezala txingu. Larun batean, amabiterdietan Euskal Preso Politikoen aldeko konzentrazioan oda amabiterdietan Moskuko plazan beti bezala eta e, ankei eman nahi denoen zako txirrindula martxa. E, urruinen hasiko da goizko 10 eta bueno eskualde honi eta eta ere vuelta batzuk eman ostean kontzertu dotoreak egongo dira beran. Bartzireak, bartzireak. Eta eta gero pues no hai durantzat aldea juen, ba garagardo feria, ostegunetik gigan de abitarte eta ja bukatzeko julonek esan duen bezala urriak 12an denok iruinara Espainia estatu, bealista E eta, bom, Tiketak, etiketak azian dituzuen, nahi duenarentzako, amarruen truke, goizuko amarretan aterako da San Juan plazatik, eta retan bueltan izango daurengo gunean lanera Juan behar duenarentzako. Bueno, eta osan dugu bezala, zer dugu hain bukatzeko, asiran esaldi bat bota dugu. Zera e... hundiak edurara haintz, zioen, barri alde katalanetako kantautoreak, obidi mundjor e, jaunak, e, jada hil dago, baina... Ba, e, Askapenaren aldeko Herrialde Katalanea Askapen borroko handi ardutentzako, ba, soinu banda, ba, Ukaezina, eta gaur hemen jarriko duguna, ba, ez da berea zuzena, berari egindako bertsio batena da, baina taldeko taldekoek beste talde bat egin zuten, ba, e, esan bezala, eta in zuzen, ba, kantatu honi homenaldi egiteko. Eta da ba, hementsa daukagu bertsioa. Jarri eta gerora ezker gantzoa. Shiko pasa palabra. Hola. Apreta for les dents, apreta els punys Infla d'aires pulmons, s'obre els ulls Fes treballar al cap, controla el cor No tanques mai la boca, crida ben fort Deixa't anar, dona't tot tu Sera blava i tranquil la mar Serà verda i espesa a la vall Serà gran i dolça la muntanya Serà un dia que durarà anus Gent de mar, de valls i de muntanyes Tindran mar i rius i prats i boscos Tindran tot i es parlarà de vida La ciutats seran rius plens de gent Floriran flors i cants i alegries. Floriran cors i crits i paraules. En el dia que durarà anys, braços lliures, boques i mar. En el dia que durarà anys, braços lliures, boques... Ta, bueno, ahu izan duzué, ahipatu trikoa bestiá, eh, la fera ferox izan adu, osta gitongu izan duran. Seré un dia que durarà anys. Hola, cosa egunak e, e, urteak irango dituen eguna izango da. Eta, bueno, hodak izute, saioa bukatze aldera ere, ba, guk gure aportazioak iten dugela. Eta kaso netan, ba, beti bezala, gure esker gaitxeo maitatua eta desiratua. da. Eta kaso netan, ba, hemen eztabaida luze baten ondoren, ba, badaukagu eta gurkoan esker joango da. Ui, harkatu. Tekniko, araza teknikoa. Ba, gorkoan gure ezker Euskal Herriaiko oligarkia guztiaren zat. Ba, Euskalde zat, eta baita ere, noski nola ez, peio gibelalde jaunarentzat. zat. Ara, peio gibelalde eta zergatikan? Ba, horrein dela egun batzuk, egindako, ba, ez dakit nola xan, e... Bene, ba, esan? Beren-benetako orpegi erakustiagatik. Bai, esan genezakia horako zerroait, zerenez da moz gelditu tipoa, eta... Se hace que, herderas es andúan era, buscad una data, herderas es andúan es que, Nuestros jóvenes viven muy cómodos. No tienen hambre y tienen lo suficiente como para no hacer esfuerzos. Tenemos problemas para enviar gente válida a China a o a India para tres o cuatro años y luego nos quejamos de que aquí no tenemos cabida. En esos países hay chicas monísimas y chicos también. Eta au, señe que es andú, pello gibralde, Adegi, asociación de empresarios gipuzkoa no seko buruak. Beraz, bueno, lehen alazen, horrein egian konfeo askari godu teolako esaldiekin, ba, buru jarriko zuten, kanpeon general. Eta beraz, hausia ba, izan da ezker gantxoa. Eta besterik gabe, ez dakik nabarituko zen duten, udara tagero reindiko lioztatu bergarela, baina, bueno, segiton hartuko diogu, gaur pixkan nervioso egin jen, ematen zuen gure lehen gogun Eta, bueno, joango gara egindako akatsaak edo okerrak zuzen zen, eta daizte zuekin egon gara berriro. Urren arte? Urra, joo. Dios te un epic day. Larritabesti punto astian, anche erratia. Sortida di Kapitalari. Muga impohatu Espekulazioari Ezker Esker gantzoa. Eta jai horren errepika postiraletan ordubitatik aurrera